Povestea celor zece ulcele cu galbeni Dramatizare după Anton Pan de Noe Smirnov A fost un zgârcit odată care mereu grămăde. Zi și noapte, totdeauna pe bani dormea și șede. Și de cumplitate multă, trăia singur-singur el. Nu ține în casă nici slugă, nici pisică, nici cățel. Iată, uite-o, cine are sărită Și-a Nu l-am mai văzut ieșind la cumpărături din un să Stai, găsești și, -și păzești averi averile. Și nu se îndurese să cheltuiască un bani <laughs> Aaaa, ah, oh, Ați mai trecut pe la noi, jucâni Da, da, da, bună ziua, bună ziua Acum Știți, am văzut o grămadă de oameni venit de la piață cu pește de mirosea ulița. Și m-a cum și pe mine o poftă mare de pește. Și acum mergeam spre pescărie, să găsesc o vreun fruncoșcel să-l cumpăr și să mă spurg și eu. Ar și așa, unde a dus mutul ia, că licul dracului că n-a cumpărat în lui mâncare ca lumea. Uite, el intrăm în pescărie. Și -o să mai bată capul precupeți. De două ceasuri te-am pus prin pescărie și nu te-ai hotărât să scupere un crăpșeam? Păi ce, să mă lași șefuit? piața e plină de hoțe. Atâta gura să parale pe un pește plin de oase. Na, na, na. Să mai caut, să, mă, să ce, mai întreb. Ce, ce să mai cauți? ce să întreb, ce să mai întreb, jupune, că ai încercat la toți negustorii? să că se sparge piața și o să scadă la prețul. <laughs> Dar cel na, care na. cumpără de colo nu e nepotul dumii Ionica Ionică, Care? unde ăla, ăla? ce? Ia, privește ce șalau mare a cumpărat. să fie ca pentru vodă? A, sănătate a, bună la amândoi. Sănătate, sănătate, să, să trăiești, frate Ionică. Eh. Ia, cumperi și de la mine. Sigur, uite, de la mine ta vreau, uite, crapie ăsta de lofan. Așa, uite, sus pe cântar cu ei, hai. Sus pe ei, așa. Cât? Hai. Două ocală. Ia paralele, așa. Dar ce faci nepoate, cumperi pește? După cum vezi, unchiule, am la câțiva pești frumoși. Pentru tine, ori pentru altcineva. Pentru mine, unchiule, pentru casa mea. Dar ce o să faci de-o coată de ocală? Unchiule, te tem că n-are cine să le ei. Pe lângă nevastă, copii, să mai întâmplă să fie și Să afir, mai dai și la vândecin. Să da, mai plădește și da. câte un sărac pe la poarte. Așa, da. Da, dumneata ai cumpărat pește sau ești poftit la careva? Ah, n-am fost n poate. Nu? Păi da, de aceea am venit și eu la piață ca să cumpăr și eu un peștișor, dar a, Până a... la urmă, m-am gândit că n-are cine să mi gătească și n-am mai luat. Atunci cu atât mai bine, unchiule, vii la noi la masă, că tu n-ai nu? E. <laughs> E, om putea și noi să o spătăm cum se cuvine un jupând de seamă ca dumneata. Și chiar de ne vei găsi un cusur, o să ne l ca, e, ca la niște nepoți să mai depărtați. bine, nepos, da, bine, bine, bine, Ionica. Hai să mergem, că peștele ăsta m-a susat atâta până-mi cu pânțe. Păi, păi. <laughs> Asta <camina> e scris! Carme! Gheață, lește pe și că aduce si bucurie. Hai, nu, nu, des, nu, e vreamorgiul, nu s-o Ha, tare Îți place cum se petrece la nepotul din Itale și N-am ce zice! Bucate atât de bune, vin atât de parfumați și glume, glume atât de strășnice! N-am mai gustat de mult! Nepotul din Itale e tot atât de meșteri și la dulcheria lui! atunci, atunci să cântăm pentru nepotul meu, pe care abia azi îl nu adevărat să-i Mulțumesc, mulțumesc, unchiule, mulțumesc. că nici nu mă închipuiam că un zgârcit ca ma poate să-i și cânde să se înveselească. dar să mai ierți, unchiule, pentru cuvântul urât. Nu să mai ierți, onică. Eu? Aveam un de destoinic și nu voiam să știu de el. Văd că tu știi să trăiești, da, da, da. M-am închinat banului o viață-n da. acum, acum s-ai îmbrăvit, vreau să fii tu, economul meu. Eu îmi să-ți de traiul meu așa cum știi. Unghile, unghile, vorbește vino acum în locul de nu, nu, nu, nu, și-ai spravit cu garecea. Uite, na, na, cheile. Mergi, na, mergi acasă la mine și intră în pivnița. Acolo, acolo, într-o hai să vezi, hai să vezi zece ulcele. Sunt pline cu galbeni. Ai sunt toți de-acum înainte. Jupâne? Haide, du-te, du-te, du, -te, du, -te, du -te. un sac și pe toți aici până nu mă răzgândesc. Tu te, mă, pe pe mai Ionica, nu preocupa, ma. te, mă, eu eu eu nu mai, mai nu ce să zic, în sfârșit, mă duc! Hai, Tu tunicime și o mezeală în pivnița asta și ce adâncă n-am găsit decât un capă de lumânare. Ai, zgărcijul până. Așa. Uite că acum am ajuns. sunt o fifirii aia ah, ah, iată o Zeceul cele de lut. Ia să văd, sunt plini cu galbene. Doamne! Ce au, aur, cum vor fi strâns atâta bănet? Omule, ha? nu te atinge de galben că nu vei ieși de aici zdravă cu ei. Cine, cine vorbește? Cine îndrăznește să mă oprească să iau ce mi se cuvine? A? Sunt băianjenul care păzește de zeci de ani acești galbeni. Oricine vei fi să știi că, că n-am venit aici ca un hoț. Jupânul pungilă, unchiul mi-a trimis. Află că galbenii aceștia nu sunt ai jupânului, ci ai mășneagului Badea. Badea. Pleacă și nu mai întreba nimic, că te văd om de treabă. Fug de aici că nu-i lucru curat. Tu, cu urechile tale, un glas în pivneţa caţii mei? Cum spun, auzit unghiile, cum spun? Ce că e? nu tu este puni pe ulcelele cu galbeni, ce, ce, ce? ci cu Badea. Badea? Uh -huh, ăsta. Badea? N-am auzit niciodată de el. Hmm? Și cum să spună că nu ți galbenii mei? Ai, știu eu. Bane pe care i-am moștenit de la bătăl și pe care, pe care m-am străduit atât amar de vreme să-i <sus> Și Cine zice asta? Păi ăsta... Adică ce? Că e nu hotărăști ai cui sunt galbene și ce să fac cu ei! ei lasă! Lasă că i arat eu lui cine-i stăpân pe aurul din ulcele. Ionica, Ionica, hai cu mine acasă! Eu vin, iule, da! Mine. Hai, Ionica! A răspăian, nu vrei să auzi din burata ai cui sunt galbene, eh? he, he, he ta acum taţi nu îndrăzneşti, eh? Niciuna, niciuna, niciuna. Hai să sunt toți și fac ce vrea cu ei. Hai să vezi îndată Ionica, vezi butoiașele acelea de lângă Ia, ia, tu-le Ce să faci? Ce să faci? Ai să vezi, hai să vezi, hai să vezi. Așa, să ia, adune-ți prăvitul ăsta de păianjeni, cine e săpân pe toți calpene. Vars, vars ulcerele-n Așa, așa. Și pe! și da. acum să punem la cele trei butoiașe de lemn. mai da, acum. Hai, hai, așa, așa, Ei, toți galbeni sunt pe acum, butoiașele astea. Să le ducem de-ași pe balungările din spatele casei. Ai închiule, stai, stai, stai. staci, staci, vreau să văd dacă eu sunt stăpân pe galbeni, ori altceva. Aha, uite Ianș! Hehehehe! Degeaba, papă Ianș, Eu sunt stăpânul lor, eu i l pe gârla! Gata, ne poate? Gata! Iată gârla! E un frate de ploi! Înapoi cu putoia și cu mâncile în alamă! Nu, inchile, nu, nu, nu, Ale mele sunt și fac ce vreau cu ele! Haide, haide, băncile! Le-au luat valorile ca pe niște o De acum ai rămas sărac a mine, unchiule. Ce? Ce spui, Ionica? Mm. Sărac? Așa. E un sărac a tine? Doamne, doamne, doamne ce-am ce făcut? Băutura mea a galbene, galbene, galbene mei! Ionica, Ionica, să prindem Eu Ionica! Cum să le mai hai prindem, se, unchiule? S-au dus pe gârlă. Dar se tânguia în pungile Butoiașele se pierdură în întuneric purtate de valurile înspumate ale râului. Călătorirea ele toată noapte și iată că în zorii zilei se oprire într-o vâltoare la o margine de sat. La doi pași de malul gârlii se găsea căsuța de chirpici dărăpănată a unui moșnec pe nume Bade. unde te duci? Babo! Babo! Ce? Tu vezi ce se învârte în vântoare? Ce? Ia ia, lasă-mă cu poznele tale, că n-am vreme acum să mă uit la vântoare. Uite ce spun, nu zalea niște butoiașe. Dai, nu intră apa! Ce ce, ce să nu intru, să fugă butoiașele. Astea sune pentru foc, că tot nu mai avem nicio uscatura de lemn. Ia! Ia ca prinde primul butoiaș. Uf, uf, tare e greu, O fi prin cu apă. Doamne, doamne, te-ar fi curatiu. Ce? Da, Ce găsit tu să ai așa noroc. Uite, na, ia bă tu să ne tragi pe celelalte. Bun, bun. O, așa, așa, veniți ta, ca taica butoiașelor. Acum le-am vânat pe toate trei baule. Da, Hai să ieșim din Hai. Unde le ducem? Păi uite aici, pe buturuga. Se le despicăm cu toporul. Da, da, dar dacă-s Ai ce Tu nu vezi că nici n-au cip. Lemn bun de foc. Da. Ia, ia pune un aș pe buturuga. Oi. Așa, așa. Hey. Ce băneu! Hey, tu, ochiul dracului! Plin vârst cu galben. Celălalt o-ar fi la fel! Ia să vedem! Baldeu! Baldeu! Curată minune! Tributoiașă cu galbeni, aduse pe apă! Să-i ascundem repede! Ba, să nu-i ascundem deloc! Mai bine să-i ducem îndată pe gubașului, care-o fie acea. Pentru sărăcia noastră, galbeni ăștia sunt o adevărată nenorocire aceștia sunt ai voștri Ce-ai spus? Ce-ai spus, moșule? Nu am vorbit eu, ci glasul unei făpturi nevăzute Nu-s nevăzut eu sunt mic și oamenii nu nu-i să mă audă vorbind. Priviți-mă, priviți-mă! Sunt pe mormanul cu galben! Un băianjă! Nu, nu, nu, nu te temi. ia un biet Da, Iau moșibabea! Sunt păianjenul mordeului vostru. Am pus moșibabea! Am apucat și pe părinții trei! erai mic pe atunci! ia -te -te. Ai auzit că tatăl tău după o viață întreagă de, de pe la stăpân, pe la a adunase o pungă cu galbeni? Da, nu, da, da, da, mi s-a povestit mai târziu, după moartea tatii. Punga o ținea ascunsă pe o grindă în colțul unde țiseam eu pânza, dar hmm. într-o noapte a găzduit în bordeiul lui un om rău. Adiu. Trăinul acela i-a furat punga cu galben, a pierit în lume, iar tatăl tău s-a prăbătit de amărăciune. să fie hoțu! S-a bucurat de câțiva galben strânși cu sudoarea brațelor. Dar eu am plecat de aici odată cu punga cu galben. L-am văzut pe omul acela rău, cum îi folosește întâlnă lui, cum îi mulțește pe căi curate mm. și cum îi lasă după moarte feciorul său, care nici el nu s-a dovedit mai breas. Dar iată, când dimineața asta, după atâția ani de așteptare, galbenii se întorc la adevăratul lor stăpâne. <hê> De la che Trecu vara și trecu și iarna care urmă. Pe primăvară, în locul bordeiului de pe malul râului, de la încrucișarea drumurilor, se ridica un han mare cu acoperișuri largi și ciardacuri luminoase. Și sosi într-o seară acolo și un bătrân, căruia îi cădeau petecere de pe dânsul de nevoie era. Văd <gântuie> <gântuie> <gântuie> că hanul ăsta nu e de mine. E pentru oameni cu stare, e, dar poate s-ar face și un locșor pentru oasele mele, măcar pe paie. Bate un poftin într-o dată cu pat bun, s de dat din de păcatele mele, dar n-aș avea cu ce să le plătesc. Nu știi că la hanul lui Moșbadea orice călător găsește găzduire fără plată? Adevărat? Da, să-ți spune și oamenii ăștia! A, așa da. să fie oameni! Da. Da. Mă mir că nu știi nimic de omul care aduce cuvinte de mulțumire, fie ce sărac din ținutul acesta. Da. Nu da. știu. Unul i-a cumpărat vacă, da. da. altul i-a dăruit boi. Da. Așa, așa. Da, Altul a scăpat de datorie Ce vorrei? Unora le-a făcut măsirea moară măsirea pentru măcinat grâu da, da, Cum? Da, da, să, da, da. să fie pe lume un om atât de darnic? Da, și da. apoi, apoi, de unde atâta bani să luiască pe toți? Da. Ei, se spune că binefăcătorul nostru ar fi găsit o comoară Ei, Da, da, da. da, da unde găsesc comori? Alții le pierd e, Nu cumva tu ai pierdut vreuna drumețului <coughs> Ai ghicit, bătrâne De atunci am rămas în sapă de lemn Și aveam numai puțin de zece ulcele pline cu galben. <coughs> le țineai la vedere? Sau? Nu, nu ne tremne cu de mine. Nu Le țineam tăinui cu șapte lacăte Iar pentru mulțumirea mea nu mă înduream să cheltuiesc copara. <laughs> Numai că într-o zi, o de pe de mi-a spus că tot bănetul strâns nu era al meu. Și al altuia. Al. Uite, cam și uitat cum se cheama Și cum eu eram sub puterea băuturii, am pierdut mințile și am dat pe gâtul, toți galbeni închis în trei bătoia. Le, le bine? Oșele, oșele. Le decluiesc. Cum te numești? Pungile. Bună Dar ziua, ziua, nu nu, nu, că nu spun minciuni. La târg eram om cu stare, toți se plecau în fața mea. <laughs> <laughs> nu, nu, credeți-mă, credeți-mă. Nici cu, tu nu mă crezi, bătrâne. Ba, eu te cred. Și nu. de aceea te voi cinsti cum se cuvine. Cât vei sta în hanul ăsta? A, tu e stăpânul acestui han. Da. Tu da, da, miluiești pe toți nevoiașii. Da, da. Ele, mă badea. Binefăcătorul satelor din jur? să un tatăl o în care te vei odihni, moști pungile. Da, da, da, mel. Ai auzit pe inginierul Ăsta era pungile, păgubașul. Da, s-a schimbat mult, dar e cel mai mare scrâci de pe pământ. E atât de calic. Deci, și umbra și-ar lăsa ompragul ușii afară. Ia -o. Ca nu cumva să tocească puterile casei cu ea. Aha, te cred, te cred, dar văzându-l cum își duce bătrânețile, mi s-a făcut milă de desnedeștea lui. Poate că vremea și suferința i-au schimbat și neravurile. Oricum, inima mă sfătuiește să-l ajut, să fac ceva pentru el. Mâine dimineață când va pleca mai departe de aici Am să-i dau lupungile ca hrană pentru drum patru pâini Trei albe și una neagră În pâinile albe am să-i pun câte o grămăjoară de galbeni atât cât să trăiască în tihnă până la sfârșitul zilelor Povestea spune că merse jupând pungile ce merse și la marginea unui sat, i se rupse kinga care ținea șaua pe cal. Of, că nu putea să-mi dea un cal cu hamur și chingi noi. Acum, acum trebuie să dau pe o chingă din bani pe care mi-a dat de drum. Ei, ei, vreau omule! N-ai să-mi dai vreo chingă veche? A moșule! Uite, asta-i bună. Eh, bună, bună, bună. Dar cât cer pe ea? Păi, ce te lasă-și pe dumneata inima? să se dau gologani. Nu, no, nu mai dau bani de mână. Poate că de-acum se vor înmulți și într-o zi voi fi iar bogat. Mai bine să scap de el cu o pâine albă. Ea, vrei pâine asta? Vreau, moșule. Că tare Eh, frumoasă. E, atunci te lasă sănătos. Pe la amiază, coborând pe ovale, Jupunului Pungilei s-a întâmplat alt pocinoc. E, ce e, S-a rupt curea de la frâu? După cum vezi, era veche. E, am eu una tot veche, dar încă e bună. Dă-o Da, dar ce-mi dai pe Ce-ți dau? Da. bă, n-am, dar uite îți dau pâinea asta albă. Bine, facem târgu.. Dei, dei căluțule, de e, trebuie să mai mergem, cu toate că am și mă încearcă o foame aș bănca cele două pâini dintr-o dată, pe n ce așeap să-și facă, numai să e, fie să fie afureșit stăpântul, s-a rupt și căpăstul, e, de unde mai iau eu un căpăstul la ceasul ăsta? Ei, ce s-a întâmplat, prin Ăăăă, ia ca sarul căpăstru. poate ce fi eu de ajutor. E, dacă avea unul de vânzare... A, sunt în sat că peste noi de vânzare. Da, vezi, da. pe alea-mi cerut Gologan, mi-ar -mi -mi -mi -mi -mi -mi -mi -mi trebui unul mai vechi, așa, mai ieftin. Păi, așa avea eu unul. vrei pâinea asta mare pe el? Vreau, vreau. E. Iar eu o să păstrez pâinea neagră și colocane Povestea celor 10 ulcere cu galben, dragii mei, sfârșiște a doua zi. La hanul ridicat de moșbada din comoara venită pe ape Babu, Ce babu, mi-e da. foame Ha că nu ești copil Tot din zama ceia vrei să mănânci? <gântări> da, că doar știi cântecul mai zama de urzici Pace pe moștești boinici da, Altor <gântări> le bunătăți pe masă Iar ții urzici Mă spatea? Mă spatea? Ei, da, ne poate Uite ce darușe au adus trei săteni. Pâini! Trei pâini albe! Babu! Da. Babu, iată-te, uită. Ce? Cele trei pâini mari ia și albe pe care le-am dat ieri la drum, jupânului Pungile. Da! Măi, să fie mare minune! Cei trei săteni au venit pe rând și mi-au spus: Dă pâine asta frumos cu aptă bunului Bada. O să-i facă plăcere. Bine, uite. bine făcută, du-te! Ce zici, băbuță? Ce să zic? Iaca, să îți pline cu cu galbi. <laughs> galbe. Galbeniței. Galbenii sunt ai bătrânului Badea. Taș, taș, pe păi inginerule, nu ți-am cerut părerea. Ai bătrânului Badea. Bine, bine, înțeleg că zgârcitul și a dat iar în pietic. Spre nenorocul lui. Da, pe tine, pe păi inginerule, zău dacă te pricep de ce nu spui aceleași cuvinte când vezi că eu împart galbenii la nevoia și din ținut, la copiii care nu au sprijin, la bolnavi și neputincioși? S-a adus jumătate din comoare până acum, felul ăsta. <gântu -i> Asta e altceva.